בעזרת השם נדברך ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה ט"ז, מיוסד על תורה ט"ו בליקוטי מורנטיניאנה. אדון יחיד מדי רחמים, אדוני אלוהים אמת. שומרני והצילני ברחמך הרבים, מנקת השקרנים והצבועים. רחם עלי ושומרני ואצילני, שלא ידבק בי שום דבר שקר ולא שום תנועה של שקר, ולא יוצא מפי דבר שקר וצביעות חס ושלום. ולא יעלה על דעתי חס ושלום להתפאר בגדולות ונפלאות ממני, ולא אטעה את עצמי, ולא אטעה את אחרים. ריבונו של עולם, אתה ידעת את גודל עוצם רוממות קדושת מעלתם של הצדיקים האמיתיים, בני העלייה. ואת יקר תפארת גדולתם אשר זכו למה שזכו, אשר דרכם לפעמים לדבר גדולות ונפלאות נוראות באמת ובתמים. בכל דבריהם אמת וצדק, אשר על ידי גדולות ונפלאות הנשמע מפיהם הקדוש והנורא מאוד, יכולים להידע ולהבחין גדולת הבורא יתברך שמו, אשר חלק מחוכמתו ליראיו, ונתן כוח לצדיקיו האמיתיים להשיג השגות כאלה ולדבר באמת גדולות ונוראות כאלה. אבל בנפלאותיך העצומים, את זה לעומת זה עשית בחוכמתך הגדולה, ונתת מקום לטעות. כי נמצאים כנגדם שקרנים וצבועים המתדמים כקוף בפני אדם, ומתפארים גם כן בגדולות ונפלאות כאילו אין שום דבר נמנע מהם. וכל הגדולות והנוראות היוצאים מפי הצדיקים באמת, הם מדברים בלשונות כאלה בשקר וטעות. על כן באתי לפניך מלא רחמים שתרחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותשמרנו ותצילנו מן השקרנים והצבועים המתלבשים בטלית שלנו שלהם, ומתפארין עצמם בגדולות ונפלאות בשקר. שמרנו והצילנו שומר ישראל שלא נטעה בהם, ולא נובא להם, ולא נשמע עליהם, ולא יהיה להם שום כוח ושליטה להזיק לנו כלל, לא בגשמיות ולא ברוחניות. תשפיע עלינו דעת אמיתי שנזכה להבחין ולבחור באמת ולהתקרב לצדיקים אמיתיים ולאנליזים עליהם באמת ותשים חלקנו עמהם לעולם. תעזור לנו שנזכה ליתן צדקה הרבה בסבר פנים יפות לעניים הגונים וקשרים באמת. וזכנו לשבר ליבנו האכזר ולהפכו לרחמנות ולא יהיה ליבנו קשה כאבן רק תעזרנו להפוך לב האבן ללב רך כמים, לרחם באמת על עניים הגונים, קשרים אמיתיים, בעחמנות גדול כראוי, לתת להם כל צורכם די מחסורם אשר יחסר להם. ונזכה ליחד ייחודים גדולים בקדושה גדולה למעלה, למעלה, על ידי צדקותינו. ותהיה בעזרנו ותיתן לנו כוח שינעשה על ידי הצדקה שלנו, בחינת ייחוד ברכה קדושה בכל העולמות הקדושים עד למעלה, מעלה. אנא ה' אוהב צדקה ומשפט, זכאנו ביחמיך רבים לקיים מצוות צדקה בשלמות כרצונך הטוב עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה. ותעזרנו שנזכה על ידי הצדקה לבטל ולשבר תאוות ניאוף מאיתנו. ותבדילנו מן הצבועים והשקרנים ולא תכשיל אותנו בעניים שאינם הגונים. ותשמרנו ביחמיך רבים שלא יהיה נפגם אצלנו חס ושלום, הייחוד, ברכה, קדושה, הנעשה על ידי הצדקה. שלא התגבר על ידי איזו תאוות ניאוף, חס ושלום. מלא רחמים חפץ חסד, אל תדינני כמפעלי ואל תעשלי כחטאי. רק תרחם עלי כרוב רחמיך, כרוב חסדיך, ותשמור אתה בעצמך את הצדקה שלי, שלא ינקום ממנה החיצונים, חס ושלום. ולא יהיה להם כוח לפגום הייחוד ברכה הקדושה הנעשה על ידי הצדקה שלי. ולא תיתן להם כוח להגביר על ידי איזו תאוות ניאוף, חס ושלום. כי כל כוונתי בהצדקה שאתה מזכני ליתן ברחמיך הרבים, הוא רק בשביל מצוות צדקה לבד, כדי לעשות נחת רוח לפניך, אשר ציוויתנו בתורתך הקדושה ליתן צדקה. והזהרת אותנו על זה מאוד בכמה וכמה אזהרות. וכל כוונתי בנתינת הצדקה לתקן ולא לקלקל חס ושלום. על כן באתי לפניך לשטוח כפיי לרחמיך, שתשמרני ברחמיך מעניים שאינם הגונים. ותהייני תמיד, ותצילני ותשמרני באופן שלא יהיה שום כוח ושליטה להחיצונים לנהוג מהצדקה שלי. ולא יוכלו לכלכלה בשום אופן. כי אני נותן כל הצדקות שלי על דעת הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה. והם יעלו את מצוות הצדקה שלי ויעשו ויתקנו על ידי איחודים גדולים למעלה למעלה בתכלית הקדושה העליונה באמת. ויהיה לך נחת רוח ושעשועים גדולים על ידי הצדקה שלי. ותזכני לשבר תאוות ניאוף לגמרי ולזכות לתיקון הברית באמת על ידי כוח וזכות הצדקה שלי. טוב ומטיב לכל, זכני לרבות בצדקה לעינים הגונים בקדושה גדולה כרצונך הטוב, באופן שתהיה הצדקה תיקון גדול לנפשי ואורכי ונשמתי, ולה ארול בכיסוף הקמך. ותשמור את כל עמך בית ישראל הצדיקים והכשרים אשר פרנסתם על ידי צדקה שלא יגיע לידם שום צדקה פגומה מאנשי ניאוף ורשע, אשר הצדקה שלהם מזקת למקבלים. רק תסבב סיבות לטובה ברחמך הרבים שכל הרשעים והנואפים והנותנים צדקה, שכל צדקתם תגיע לשקרנים והצבועים. והצדיקים והקשרים האמיתיים ינצלו מהם מלקבל צדקה פגומה שלהם. שלא תקלקל הצדקה פגומה שלהם את דיבור PM הקדוש שמקבלים הצדיקים מבעלי הצדקה. ותזמין לנו לכל ישראל פרנסה בכבוד ובכשרות, ולא יהיה אחיזה להשית רעך בפרנסותינו כלל. רק נזכה לפרנסה טובה, בכבוד וברווח, בקדושה ובטהרה גדולה, באופן שנזכה להיות כרצונך טוב באמת. וזכני לעסוק בתורתך הקדושה ובעבודתך האמיתית בתמימות באמת, ולא אלך בגדולות ובנפלאות ממני. רק אשווה ואדמה נפשי כגמול אלי אמו, כגמול עלי נפשי. ואזכה לעסוק בתורה ותפילה בפה מלא, באופן שאזכה בתוך כלל ישראל הכשרים להחריט ולכלות ולבער את כל הקוצים והכוחים הסובבים את השושנה העליונה. ולא יהיה שום כוח לשקרנים והצבועים המתפארים בשקרים לנעוק מדיבורנו כלל. ותבער השקר מן העולם ותגלה אמת בעולם. ויקוים מהרה מקרא שכתוב שפת אמת תיכון לעד ועד להרגיעה הלשון שקר. ונאמר חסד ואמת נפגש וצדק ושלום נשק הוא, אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי אישי אותך קיוויתי כל היום ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד כי למשפטיך ייחלתי ואני תפילתי לך אדוני עת רצון אלוהים ברוב חסדך הנני באמת אישריך